18. fejezet Simon elismerte, hogy Olivia gyors volt. Egy-két percnél tovább nem kellett a folyosón várnia. Nem, mintha sokáig tartana az embernek egy sortot és egy pólót magára kapnia. Hamarosan megjelentek az ajtóban, és Simon majdnem elnevette magát tesz láttán. A haja még kócosabb volt, mint az anyjáé. Álmos arca alig látszott ki alóla. Minden esetre nagyon helyes látványt nyújtott. Amint azonban meglátta simon az álmosság sajnos dulcássággá változott. De mit lehetett tenni, mégsem hagyhatta, hogy egyedül vágjanak át a sötét erdőn. Intett, hogy kövessék, és az elemlámpát maga mögé tartva végig a folyosón, le a lépcsőn, és ki a szabadba. Átvágott a teraszon, aztán rátért az ösvényre, és időnként pillantott, hogy minden rendben van-e. Nem volt fenn a hold. Az elemlámpa fénycsúváját leszámítva az erdőben korom sötét volt, sőt az évszakhoz képes sűrű sötétség. Csak nem kértek a tisztásra, amikor a házból kiszűrődő fényt meglátták. Simon kinyitotta az ajtót, maga elé engedte őket, aztán ismét elébük lépett, hogy mutassa az utat a kosárig. A folyosón félhomály volt, a nappaliból kiszűrődő fény világított, de az is elég volt ahhoz, hogy a macskát lássák. Tesznek elakadt a lélegzete, örömében halkan felkiáltott, és lábujjhegyen közelebb osont. Olivia is követte, és gyorsan leguggolt mellé. És Simon, ő most csak a szennyes ruhával teli kosarat látta. A lábával észrevételő betuszkóta a hálószobába, és becsukta az ajtót. Aztán ő is bak fölé hajolt. Már három kis cica feküdt a kosárban, és bak szánalmas nyávogásából, s könyörgő tekintetéből ítélve a negyedik is kifelé tartott. Istenkém, mami! Elkendezett Tesz halkan. Milyen picik! Közelebb húzódott. Nem is néznek ki cicának. Óvatosan előre nyújtotta a kezét, és a mutatójával az egyik gombolyak felé közelített. Látod ott azokat a kis púpokat? Szerintem a fülei. És a szemük még csukva van. Mikor látnak majd? Úgy három nap múlva, felelte Olivia, és kérdőn nézett Simonra. Igaz? A férfi karnyújtásnyira állt tőle, és előrehajolva figyelt. Nem tudom. Válaszolta. Én még azt sem tudtam, hogy bak fiúja vagy lány. Uda néz, Mami! Nyalogatja őket, mosdatja a kicsinyeit. Nem, azt néz! mutatott tesz a másik oldalra. Szerintem újabb cica következik. Azt hiszem, igazad van. Milyen csúszós! Az egész nagyon tisztán zajlik, jegyezte meg Száimon. Bak mindent felnyal. Hú! Mondta Tess, és hátra a sarkára. Szerinted mennyi lesz még? Nem tudom, felelte Olivia. Meglátjuk. Tess Simonra nézett. Mintha kicsit kevésbé haragudott volna. Honnan tudtad, hogy kis cicáj lesznek? Hallottam a nyávogást, és megnéztem, mi az oka. Te ide? Nem, de prima hely. Tele van pamuttal. Meleg... Kényelmes, tiszta fészek. A kosár szélei megvédik a kicsiket, hogy ne essenek ki. Aztán majd a májuk kiviszi őket. Az mikor lesz? Simon vont. Egy-két hét múlva, talán három, esetleg négy. Pontos válasz, kuncogott Olivia. Maga tudja? kérdezte Simon. Én nem, nem az én macskám. Ki a papa? Kérdezte Tess Nem tudom. Fogadok, Bernád az. Nem, inkább Maxwell. Méredben jobban illik Buckhoz. Hogy Hogyhogy nem tudtad, hogy lány? Nem volt rá alkalom, hogy megtudjam. Nincs itt régóta egy évesem. De nem csak én tévedtem. Mondta Szájmon, hogy megossza a szégyent, s ne egyedül őt nézzék ostobának. Natali nevezte el – Így már érthető, hogy miért volt olyan kövér? – mondta Tess. Simon bólintott. – Szerintem is. A kislány keresztbetett lábbal, kényelmesen elhelyezkedett a padlón. – Megfoghatok egyet? – Simon szerint kicsit korai lett volna, de nem volt szíve ezt közölni Tesssel, amikor Olivia megszólalt. – Néhány napig várnod kell, édesem? Ilyenkor olyan gyöngék? – Tess elgondolkodott. Emlékszel arra a tévé filmre, amelyikben valaki egy zacskóba tett négy kis cicát, és meg akarta folytani őket? Hangosabban beszélt. Hogy tehet ilyet valaki? Ezek még picik? Pak kis cicái? Borzalmas lenne, ha bárki ilyesmit művelne velük? Simon értette a célzást. Nem bántom őket. Mit csinálsz, ha megnőnek? Nem tudom. Majd kitalálok valamit. Szabadon engeded őket az erdőben? Nem, otthonra van szükségük. Felállt. Szomjas vagyok, kér valaki valamit? Tess nyilvánvalóan megörült az ötletnek, mert azt kérdezte. Mi van? Simon végig gondolta, mi van a hűtőszekrényben. Gyerekekre nem számított. Narancslé, almalé, víz. Kóla nincs. Kóla nincs. Sprite? Sajnálom. Hogy lehet az, hogy nincs itthon Sprite? tesz szólt Olivia szemre hányúan. Ne légy udvariatlan. De Simon így szólt. Igaza van. Csak tudod, ide nem szoktak járni gyerekek. Te vagy az első. tesz szemöldöke felfutott a homlokára. Az első? Az első. A lányod hol tesz Tess, súgta Olivia. Egy másik házban éltünk mindannyian. Válaszolta Simon, és arra gondolt, hogy tesz vajon megelégszik -e ezzel a válaszszal. Kíváncsiság dolgában felvette a versenyt az anyjával, ami azt is megmagyarázta, hogy Olivia most miért hallgat. Ketten nem fecsekhetnek egyszerre. Ha csak nem másról van szó, például, hogy Olivia fáradt. Vagy kínosan érzi magát, vagy talán nem éjszakázó típus. Reggel van elemében, ennyit Simon már tudott. Borot sincs, kérdezte a gyerek. A férfi megkönnyebbült, hogy nem kell anáról beszélnie, és elmosolyodott. Számodra nincs. olivia pillantott, és a tompa fényben úgy látta, mintha megvolna volna illetődve. Mit adhatok? Olivia visszanézett, aztán megrázta a fejét, és újra a cicákat figyelte. Bort? – Vizet kérek! – Én meg narancslevet! – közölte tesz. – De csak, ha nem rostos, utálom a rostos narancslevet! – Utálja a rostos narancslevet! – murmult a szájmon, miközben a nappali végében berendezett kis konyharész rész felé tartott. Egy pohárba vizet töltött, és már éppen a narancs volt soron, amikor megjelent mellette Olivia. – Nem szükséges! – mondta halkan. Simon megrázta a szűrőt, hogy gyorsabban foljon át a lé. Utálja a rostokat. Meg lesz nélküle, éppen elég nagy esemény, hogy bak cicájt láthatja. Hogy sem mozdul a kosár mellől. Simon a mosogatóba tette a szűrőt, és Oliviához fordult. A lány feje épp a válláig ért. A haja a szőke különböző árnyalatait mutatta. Nagyon is természetesnek hatott. Az előbb meglepődött valamin, szólt a férfi. Olivia épp csak felpillantott rá, majd megvonta a vállát. Mi volt az? Olivia újra vállat vont. Elmosolyodott. Egészen megváltozott az arca. Simon megesküdött volna, hogy a lány elszégyelte magát, de aztán úgy döntött, hogy biztosan csak ellágyult. Talán az éjszaka teszi. Köszönöm, hogy eljött értünk, Szólt Olivia, és a pultnak dőlve megfordult. Szép lakás! Simon is a pulthoz támaszkodott. Kicsi, de nem akartam nagy hodájt, hogy csak kongjon az ürességtől. A sok könyv miatt biztos nem kongana, sosem láttam még ennyi könyvet, de fogadok, egyik sem szól a macskatartásról. Adjon három napot, mondta Simon, és átnyújtotta a pohár vizet, majd lehalkította a hangját, nehogy tesz meg hallja. Rég láttam. Olivia kortyolt egyet. Későbben ébredek. Szándékosan? Este dolgozom. Sokszor későn fejezem be. Olivia bohás szélét vizsgálgatta. Végül felnézett a férfi szemébe. Az alca minden tekintetben átetsző volt. Nem tudom, mit kezdjek ezzel a dologgal. Nem ezért vagyok itt az konszedben. A nyíltság hatott Simonra. Csak egy csók volt. Olivia egyik szemöldöke magasba futott, aztán elfordította a tekintetét. Talán úgy éreztem, hogy több is lehetne. Tessék, már megint. A férfi vére egyetlen pillantástól felpesdült. Zavarban volt, behajlította a térdét, s a talpát a konyhaszekrény ajtajához tapasztotta. Ennyit az ellágyulásról. Haz a helyzet! Suttogta Olivia az ajtó felé pillantva, hogy komolyan gondoltam, amit mondtam. Itt töltöm a nyarat, de aztán elmegyek. Ez a hely, a szőlőskert, is számomra. Rossz hasonlat. A sok eső miatt inkább sárfészeknek mondanám. Olivia aggódó szemmel nézett a férfira. Lehet, hogy tönkre megy az egész termés? Az mindig megeshet. De nem gyakran fordul elő. Inkább csak arról van szó, hogy jó vagy rossz lesz-e a bor. Tess futott be tágra nyílt szemmel. Újabb cica bújt elő. Már ötem vannak. El tudjátok képzelni, hogy ott kölyök van? Én nem, vallotta be Simon. Olivia felnevetett, de Tess Simonra merett. Miért van rajtad szemüveg? Egész este rajtam volt. És nappal mit csinálsz? Kontaktlencséd van? Igen. Nekem is az lesz, de várni kell, amíg a szemem nem változik többet. Mikor kaptad a tiédet? Tizennégy éves koromban, felelte Simon, és átnyújtotta a pohár narancslevet. Azt én nem tudom kivárni. Tesz a poharába sandított. Nincs benne narancsdarab, nyugtatta meg Simon, mielőtt a gyerek megszólalhatott volna. Leeresztettem a lefolyón. Akkor jó. Tesz, bal kezébe fogta a poharat, a másikkal intett valamit, és már futott is vissza. Olivia utána szólt: Tesz?-Intettem kiáltott vissza a kislány. Igen, mondta Olivia magyarázatképpen. Szendi unokája süket. Nem hiszem, hogy tesz helyesen mutatta a jelet, de a szándék megvolt. Köszönni a narancslevet. Simon besétált a nappali közepére, és kinézett eszre. Megpróbálta lianát elképzelni a helyébe, amint a kis cicákat szülő bak fölé hajol, iszik, és nem felejti el megköszönni a narancslevet. Éppen csak elkezdtük. Tudja, jó modor, mi egymás. Intett Oliviának, hogy üljön le az egyik székbe, de hirtelen eszébe jutott, hogy talán a macskát akarja nézni. A mozdulatból tehát az lett, hogy a folyosó felé intett és kérdőn felvonta a szemöldökét. Olivia megrázta a fejét és behuppant az egyik kényelmes fotelba. Lerúgta a torna egészen hátra csúszott és felúszta mindkét lábát. Tizenhat évesnek látszott. Szavarja, hogy itt van tesz? kérdezte a férfit. Simon kinézett Tessre és a kosarakra, aztán maga mögé pillantott. Félretolt egy könyvet, leült a kanapéra, és eltűnődött a kérdésen. Zavarja-e, hogy tesz itt van a házában? Meg sem gondolta előre. Nem tervezte el, hogy ide hívja őket. Bak azonban remek alkalmat szolgáltatott, tehát most itt vannak mindketten. Zavarja-e ez őt? Korábban azt mondta volna, hogy igen. Nem véletlenül nem hívta be Olíviát a múltkor. Ez az ő magán lakása. Itt nincs hely nőknek, meg gyerekeknek. De azért furcsa. Olivia és Tess nem egyszerűen csak egy nő és egy gyerek. Nem, általában. Ők, Olivia és Tess, a maguk egyediségében és megjelenésével. Egészen másmilyenek, mint a felesége és a lánya volt. Nem kellett volna megkérdeznem? szólt Olivia. Nem zavar, hogy itt van. Megpróbálhatnám elképzelni Lianát tíz évesnek, amennyi most tesz, de az a helyzet, hogy valahányszor magam elé képzelem, mindig hat évesnek látom. Mindig hat éves marad. Tesz más. De ezt nem negatív értelemben mondom. Az életkorukra gondolok. Tesz idősebb. Jól fejezi ki magát. Városi gyerek. Hírt úgy, hogy nagy szájú? kérdezte Olivia mosolyogva. Néha az, de magától tudom, hogy oka van rá. Javul a helyzet? Olivia bólintott, de nem túl nagy meggyőződéssel. Szenti kiváló, tesz kezd érteni a módszerét. Az volna a legjobb, ha valami speciális iskolába tudnám küldeni. Jelentkeztünk az egyikbe Cambridge-ben, halkította le a hangját, de épp most válaszoltak, hogy nincs üres hely, és még nem volt bátorságom közölni tesszel. Nagyon szeretett volna oda bekerülni, kérdezte Simon is suttogva. Nagyon nem szeretne nem visszakerülni oda, hova eddig járt. Más iskolákba is elküldtem a jelentkezési lapot, de lehet, hogy csak az utolsó pillanatban kapunk választ. Idegtépő. Talált itt barátokat? Holyat nem, aki telefonálna. Ugyanis ez jelzi a dolog komolyságát, ha nem tudná. Ó, Simon jól tudta. Van, ami semmit sem változik. És magát kihívja fel. Engem? Simon nem akart tolakodni, de már kimondta a kérdést. Az irodában voltam a nap, amikor egy pasas kereste magát. Enméri alig bírta meggyőzni, hogy maga nincs ott. Olivia halkan horkantott. Biztosan Ted volt. Esküdözik, hogy nem telefonál, de ki más lehetett az? Néha találkoztunk Cambridge-ben. Ő még mindig kitart. Én már végeztem vele. Miért? Túl merev. Ott is problémát lát, ahol nincs. Ezzel én nem tudok mit kezdeni. Épp elég valódi problémám van. Arról nem is beszélve, hogy úgy képzeli, én itt sétálgatok a strandon és szőlőt eszegetek. Párcsak Elhallgatott és fáradtan hajtotta hátra a fejét a támlához. Matali könyvét augusztus elejére össze kellene állítanom. Szeretné, ha a családja még az esküvő előtt készhez kapná, de ő sem számolt azzal, hogy ennyi minden elteregli a figyelmét. Elfoglalt asszony. Igen, már én is látom. Azt hiszem hálásnak kellene lennem ezért. Haggódtam, hogy nem leszek képes lépést tartani a tempójával. Nem írok valami gyorsan. De tartja a tempót. Olivia elmosolyodott, és simon épp annyira meglepte ez a mosoly, mint őt az imént a férfi mosolya. Reményteli, boldog mosoly volt, és ragályos. Olivia büszke volt magára, ám nem öntelt. Tartom, az igazat megvalva többet is elbírnék. Natali története elbűvölő. Kérdés, hogy vajon Susan és Greg is ilyennek találja-e majd? Még nagyobb kérdés, hogy egyáltalán elolvassák-e? – Szerintem igen, nem kegyetlenek. – Ha így van, kérdezte Olivia kételkedéssel a hangjában, akkor hol vannak most? Miért nem jártak itt egyszer sem? Nyár van, a környék gyönyörű. Ha az én családom élne itt, állandó szobám lenne a házban. Lealkította a hangját. – Ha már szobákról van szó, ma ilyen jó ajtón kopogtatott. Honnan tudta, hogy az az én szobám? Nincs abban semmi ördöngőség, felelte Simon, s már csírájában el akarta folytani a gyanakvást. Nem akarta, hogy Olivia azt higgye, sokat gondol rá. Natali mindig abban a szányban szállásolja el a vendégeket, tehát innen tudtam. Minden reggel figyel engem az ablakból. Azok közül a szobák közül csak egynek van ülése az ablakmélyedésben. És ki lakik a ház központi részében? kérdezte Olivia, mintha csak is ez érdekelte volna mindvégig. Natali az egyik szoba, Julia a másik. Gondolom, a harmadik szuzann és a férje számára van fenntartva. Mi van az zárt ajtó mögött? Simon elbizonytalanodott. Tudta jól, mi van az zárt ajtó mögött, de úgy gondolta, Natali dolga, hogy közölje Oliviával. Emlékek, trófeák, régi könyvek, ilyesmik. Hol van bred? Natali bátya? Fia, ő az egyetlen, aki eddig nem telefonált. Natali azt mondja, nem is fog. Azt gondolom, valami nagy veszekedés lehetett. Nekem nehéz az ilyesmit megemésztenem. Bármit megtennék a családomért. Ezek az emberek meg egyszerűen lemondanak róla. Miért nem akar senki kezdeni valamit az koncepttel? Vagy csak az esküvő azok? Ezen a nyáron az esküvő. De ez fantasztikus szerelmi történet. Tudja, hogy Karl elmondta magának? Hogy már gyerekkorukban is egymást szerették? Igen. Mindig is tudta? Nem. Apám szerette az anyámat. Jól bánt vele. Natalival dolgozott, de mindig hazajött az anyámhoz. Olivia elgondolkodott. És szerette? Igen. Gondolja, hogy lehet egyszerre két nőt szeretni? Más-más módon szerette őket. Olivia elmélázott, végig gondolta, amit Simon mondott. Előre hajolt és átölelte a térdét, miközben a férfi egyfolytában őt nézte. Végül Olivia átra dölt, nem úgy tűnt, mint aki távozni készül, noha már hajnali kettő felé járt az idő. Szemlátomást jól érezte magát. Simon örömmel nyugtázta. Ez azt jelentette, jól tette, hogy ide hívta őket. Szeretett így élni, hogy nincs a házában sem asszony, sem gyerek, mégis vannak bizonyos dolgok, melyeket jó megosztani valakivel. Például, hogy baknak kis cicái születtek. Az éjszakai meghittség is ide tartozott. Hirtelen arra gondolt, hogy talán túlságosan is meghitt a hangulat. A homlokát átráncolva előrehajolt, és kinézett a folyosóra. Tess a kosár szélére hajtott fejjel ült a padlón. Minden rendben a gyerekkel? kérdezte. Olivia elmosolyodott. Biztosan elnyomta az álom, azért ilyen hallgatag. Tess valóban elaludt. Akkor ébredt fel, amikor Olivia megérintette a vállát. Olivia neki látott, hogy felnyalábolja és visszavigye a házba, de Simon elvette tőle. Tartsa az elemlámpát, suttogta a férfi, miközben a gyerek teste alá csúsztatta a karját. Odakint köd szitált. Simon a szőlőre gondolt, és halkan szitkozódott. "Nem menjünk autóval? kérdezte Olivia, félreértve a férfi bosszúságát. Ne. Gyalog sem tart tovább, és tesz nagyon könnyű. Ez a szitálás nem hatol a lombok alá, tehát majdnem végig szárazok maradhatunk. Az ösvény felé lépkedett, melynek elején előre engedte Oliviát. Az időjárási előrejelzésben hallottam, hogy ez lesz, de reméltem, hogy hátha bennünket elkerül. Nincs hideg, és a szél sem fúj. A hideg tényleg nem volna jó. A szél viszont igen, főleg ha enyhe volna, megszárítaná a szőlőt. Így viszont marad a párásság. A cseppek susogva mosták a leveleket, ők azonban nem áztak meg, amíg a fák alatt haladtak, aztán pedig futottak a házig. Simon magához szorította a teszt, hogy így védje az esőtől. A terasz alatt átadta a gyereket Oliviának, és kinyitotta az ajtót. Nem szóltak egy szót sem, és Olivia el is tűnt az ajtó mögött tesszel, mielőtt Simonnak eszébe juthatott volna, hogy mit mondjon. Az erdőn át hazafelé bandukolva azonban elégedettséget érzett. Mire ágyba került, testi vágyat is érzett, ennek ellenére elégedett volt.